Зрештою, насмішники за дивною діалектикою навіть потрібні, бо вони надають сенсу моєму життю через своє жалюгідне заперечення. З роками цих мавпочок ставатиме все більше, як і мого усамітнення. Відчуваю це, і мене зовсім не лякає майбутнє. Не лякає мій внутрішній мертвий простір, який щодня... Розростається, ніби пустеля, що наступає пісками на родючі землі. Дихати іншим повітрям, бачити інші дерева, блукати іншими вулицями, мешкати в іншому місті, в іншому часі, в іншій епосі. Мати інше тіло та іншу його історію, кохатися з іншими жінками, знайомитися з іншими людьми, бачити Інші дерева та інше листя блукати іншими кварталами і розчинятися в темряві інших провулків. Мовчки і безболісно зусім розпрощатися, що знав раніше. І щоб незнана сила переселила мене в інше місце. Мати інший світ, інакше я здурію. Я навіть би погодився, щоб його населяли Інші мавпочки з очима повними жовчі та зневаги. Свій шлях пройти до завершення. Поглянути в очі невідомому. Зрозуміти, ким стану наприкінці дороги, щоб побачити оголеним скломого мого «я», яке розбиватиметься надрузки об свої сумніви. «Я, йопсель-мопсель, я!» Остання буква в алфавіті. Набридає думати, і я слухаю традиційну музику Непалу. Нарешті, після тривалих видзвонювань, я натрапляю на Гнатовича. Як завжди він не приховує радості, між нами виникає жвава розмова. Гнатович, як і раніше, починає розвивати свої думки, зовсім не чуючи мене, але коли я його делікатно перебиваю – то ніби повертається до реальності нашої телефонної розмови і запрошує до себе. Дорогою до його будинку заходжу в невеликий гастроном і купую дві літри світлого пива. Натович багато не п'є, зрештою, алкоголь більше потрібний для підтримки розмови. Він відчиняє, як і раніше, радісним і, ніби молодшим, певно, співжиття з молодицею, який він, як подейкують, пише дисертацію. Пробудили в ньому сили. Ми сидимо на кухні, неспішно п'ємо пиво, їмо дрібно порізаний солоний сир і говоримо про майбутні задуми. Гнатович задоволено усміхається, смакуючи напій, каже, що пиво дуже любив Гегель. У нього була якась болячка і лікарі приписали постійно його дудлити. Гарна болячка, сміюся. Я запитую, куди поділася частина його бібліотеки. Мені і раніше здалося, що книгу нього істотно поменшало, але тепер їх зовсім обмаль. Він відповідає, що роздав людям. Я дивуюся. Натович пояснює, що книги заважають йому думати. На полицях залишилося до 30 книжок, переважно латинських і середньовічних авторів. Навіщо вам стільки класичних авторів? Їхні ідеї зняті та трансформовані в подальших епохах. Мені здається, що сучасній людині їхню інколи схоластичну та раціоналізовану мову сьогодні дуже важко засвоювати. Ну, я тут можу подискутувати... Раніше мову навмисне ускладнювали, щоб відгородитися від профанів. Я не стримався і хихикнув. Не погоджуюся, бо раніше не було мас-медіа, які орієнтуються на доступну та стислу подачу і тим самим скочуються до масового отупіння та подібного розуміння культури і всього, що робиться у світі. Більше того, в середні віки – писали взагалі не для публікації, а це багато що пояснює. Анатович мовчки киває і відповідає, що станок Гутенберга позбавив знання статусу таїни, але її функцію, зокрема задуби раціоналізму, почала виконувати